Alla dragade sig i flygande hit. Trossen i Porskorjavko, med alla dess tusen och åter återtusen vagnar, kärror och fordon, alla sjuka och sårade, drängar, hantlangare, civiltjänstemän, kosakker, kvinnor och barn, hade nästan inte alls berörts av striderna. Den styrka som lämnats kvar till skydd, tre kavalleriregementen och fyra dragonregementen, var rätt svag och räknade endast strax över 2000 värjor. Där fanns också huvuddelen av det svenska artilleriet, 31 pjäser i en mängd olika kalibrar, från små 3-pundare till stora 16-pundiga haubitser, alla förda av en grupp på 150 man. Dessutom befann sig de flesta av de ukrainska och zaporogiska kosackerna på denna plats. De bemannade bland annat ett bröstvärn med kanoner som satts upp till trossens skydd. Alla dessa trupper såg till en början ut att inte få något att göra. Soldaterna kunde höra ljudet av välgivning som fördes i vinden ner till dem. Ett ljud som småningom försvagades. Ett gott tecken. Efter en tid kunde de emellertid höra nya salvor, närmare och oförlikneligen långa. Strax efteråt dök rysk kavaleri upp på slätten utanför Pushkorjavko. Dessa gjorde en del ansatser att gå till anfall mot trossen så svenskarna lät täcktrupperna, både ryteri och zaborogisk fotfolk, stiga fram och ställa upp sig till strid. Efter att ha fått ett par brummande kanonprojektiler avskjutna mot sig synes ryssarna ha insett att motståndet var lite för starkt och de hade drypt av i riktning mot skogen. Trax efteråt hade de första flyktingarna kommit och ur dem bubblade förvirrade berättelser om massaker och nederlag. Axel krok nådde som en av de första officerarna trossen. I full karriär sprängde han in bland täcktrupperna. Det gällde att få fram maximal styrka för att kunna undsätta de flyende. Han mötte chefen för Upplands Dragoner, Anders Vennerstedt, en 59-årig prästson från Grista i Östergötland. Gyllenkrok gav honom orden att genast låta sitt regemente på 300 man sitta upp och marschera iväg för att hjälpa de ankommande. Vennerstedt sa sig vilja göra det och försvann bort, lämnande generalkvartermästaren bakom sig. Som började ropa till de officerare som stod runt omkring att de skulle draga tillhopa allt sitt folk och ställa upp sig. Artilleriets gruppering var inte helt lyckad. Visserligen hade några pjäser placerats i ett bröstvärn, men de flesta av dem stod helt oskyddade på flata marken, utan vare sig frontskydd eller betäckande infanteri. På Gyllenkroks anmodan led artillerieöversten Niklas Rappe släpa fram vagnar och bygga en liten vagnborg runt pjäserna. Man lyckades också stampa fram en del frisk fotfolk, troligtvis genom att slå samman en del små grupper från olika regementen som sänds till trossen under söndagen. Runt 300 infanterister trampade iväg till batterierna för att ge dem ytterligare skydd. Flyende började nu anlända i allt större mängd, en del ännu bärande några av de troféer de lyckats ta i striderna. Prästerna av Livgardets första bataljon bar sina fyra erövrade fanor. Folk från Skånska Dragonregementet några standar. Squadroner i oordning rann fram över slätten. De nervösa täcktrupperna hade ibland svårt att avgöra om de trupper som red mot dem var svenska eller ryska. Och en del misstag var oundvikliga. Några spända i ett bröstvärn öppnade eld med sina pjäser. Två skott han braka loss innan de märkte att de sköt på svenskar och eldupphör kommenderades. Trupperna som nådde trossen var i allmänhet i ett bedrövligt skick. Chock och skräck var de dominerande känslorna. Paniken låg endast ett andetag bort. De var märkta av en ångestvärlds förvridna grin. Andan var bruten, krossad under tyngden från högar av egna döda. När de av fasa och förpäran uppfyllda soldaterna välde förbi beteckningen in i trossen var det helt naturligt att stämningen av skräck även spred sig bland dem som inte varit med i slaget. Detta gav upphov till en mer upplösning och trossen var snart i ett tillstånd av stark oordning. Duften kokade av rykten och det var stundom svårt att få folket att lyda order.